Beti ere post-rock progresiboan, sonoritate berrien bila diska konzeptual bat ateran agizandu begiz taldeak proiektu berri berriuntan. Pieza instrumentalak eta kantuak sartu zeuskal mitologiara begira jarrina izan dute lan berri berriunetan. Honela esplikatu digu Sabi Etxeberrik begiz begitaldeko okideak. Nahi ginoen disko konzeptu bat egin eta gai baten inguruan. Hortakotza diskaren gaiak eta tekstuak autatu behintzin lan lindu nugu lur labat antropologorikin ezkol mitologiaren inguruan diskarea diskaiteko ite, leginetuan uh, aipatuko buruitsu sako galderak eta beraz paraleloki hori eskol mitologiarekin lotzea. Baude Ibarrosoren letrekin eta Maiana diren ilustrazioekin borobildu dute beraien azken uzta eta esperientzia berri bat izan da kaki arkarazorekin handoa ingo estudioetan grabatzea ere. Zinez, uh, diska uh, para da parada ikaragerri emaiten zaukuna anola nola e gravatu noingo garante studio 1 gakarakar zurekin ba orain, diskoa kalean durangokoak azokan ere aurkeztuko dute lana baina zuzenekoak 2017an abiatuko dituztela ere iragarri digute